Endaiako herriko txeak ipar euskalerrian herriko etxe batek proposatu lehen euskara plana orkestu du. Plan estrategiko hau osatzeko Elulia Fundazioaren koordinazioa izan dute. Guztira 46 lagunek parte hartu dute, izan eragileen bateko ordezkari, izan pertsonalki eta bilkuretan ateratutako konklusioetatik Hendaian euskararen erabilera sustatzeko eta Euskal Komunitatea saretu eta trinkatzeko plangintza osatu dute. sortzi ardatz nagusietan banaturik. Arlo edo ildo Aguei dagokionez, parte hartze eta antolamenduan batzorde iraunkor eta dinamiko bat osatzea. Euskalistunen komunitatea saretzea eta elkarten funtzionamenduan Euskararen presentzia ziurtatzeko ekintzak proposatzen dituzte. Elena Armentia, Elu Fundazioko Teknikaria. Bueno, lehenengo esan duguna batzordea osatzea, bidean da batzordea eta hori zaintzea komeni da. Eh, asko askotan badakigu elkartzea lehenengo biletan elkartze arresa dela, baina iraunkorra izatea, ba, ez da intzaia. Baino badaukagu jende cuadrilla bat, mm. eh gogo ondegin dagoena eta ba, ardura hori hartu duena. Zer gehiago, ba, transmisioa ziurtatzea. Mm. Eh, gaurko e, prentza horrekoan galdetu dute ia zeindan euskaldunen eunekoa, e, euneko eh 120 inguruan mm. e, omen dago, ez dago ez zehatzik azkeneko hasterketa usteet zia deko keintzuela duela 10 urte, baina bueno, hori inguru hortan omen da 2010an. Baina transmisioaren datua, ba aipatu da baitare, aldi baten etenda egon dala. Mm -hmm. Orduan bueno, bai ikusten da gaur egun guraso gazteek transmititzeko asmoa dutela eta gogoa eta hori ziurtatzea, mm -hmm. eh. Baina hortan, eh ama eta aitatzien figura ere aipatu da endaiako hizkuntza ondariarekin lotuta ba euskera bertako ikuskerare ere berreskuratzea eta euskara hori senealago milobe mm. eta transmiti, transmititzea e, euskara ikusaraztea mm -hmm. e, eh 120a da e, endaian parte hartzailek esaten zuten euskara ez dela ikusten mm -hmm. ordoan 120 e, hori aktibatu egin beharra dagoela mm -hmm. da dagoela eta hori izango da batzorde honen lehen e, lana bai mm -hmm. e, sare hori zabalduta euskaldunak aktibatzea, lehen hitza euskaraz egiteko kanpaina edo antolatzea eta gero eh dauden zerbitzu euskaldunak euskalduntzat identifikatzea. Mm -hmm. Egin dira herrikoiak egin ditu aleginak, eh baina igual ez dute nahi izan frutua eman. Orduan aztertu beharko zer dan e, ondo egindana eta zer dan hobetu behardana eta gero ba herritarri e, zabaltzea. Administrazioan kontratazio baldintzetan Euskara jakitea baloratua izatea. Honekin bateran daiako herriko etxeko, autetxiek eta uzapesak, ekitaldi publikoetan edota bilkuretan Euskara erabiltzea proposatzen duten. Arlo zozioekonomikoan, saltegi, enpresa eta kabinete profesionalei zuzendutako ekintzak zerrendatu dituzte. Euskaraz badakigu afitzaren banaketa, ikastaro trinkuak eskaintzea, edota euskara ustatzen duten komertzioei zerkaren batetik salbuestea aztertzen ari dira.